Jabur 10 dari ayat 1 sampai 18 Mengapakah engkau menjauhkan diri ya Tuhan Dan bersembunyi pada masa kesusahan Orang jalim dalam keangkuhannya menindas orang miskin Biarlah mereka terperangkap dalam jerat mereka sendiri Orang jalim berbangga dengan keinginan hatinya Memberkati orang tamak dan mencercah Tuhan Orang jalim berwajah pungkah tidak menikati Allah. Dalam fikirannya tidak ada Allah. Usahanya sentiasa berjaya. Dia angkuh dan penghakimanmu jauh daripada matanya. Dan dia mencemuh semua musuhnya. Dia berkata dalam hatinya, Aku tidak akan digugat. Aku tidak akan ditimpa penderitaan Mulutnya penuh sumpah, serana, dusta dan anyaya. Di bawah lidahnya bersemadi kesusahan dan kejahatan. Dia mengendap di ceruk-ceruk rahasia di kampung. Dia membunuh orang yang tidak bersalah. Matanya mengintip mangsa yang tidak berdaya. Dia menanti mangsa dalam senyap seperti singa. Dia menunggu untuk menangkap orang tidak berdaya. Lalu meragut mereka ke dalam tangkapannya. Dia menjongkok dan meniarap. Lalu orang yang tidak berdaya tewas oleh kekuatannya. Dia berkata dalam hatinya, Allah sudah lupa dan menyembunyikan wajahnya. Allah tidak akan melihat. Bangkitlah ya Tuhan, ya Allah, angkatlah tanganmu. Jangan lupakan orang yang daif. Mengapakah orang jalim mencerca Allah? Mengapakah dia berkata dalam hatinya, Allah tidak akan menyoal dan menghukum? Tetapi engkau, ya Allah, memang memerhatikan kesusahan, kesedihan untuk menghukum dengan tanganmu. Orang tidak berdaya berserah kepadamu. Engkau menolong orang yang tiada tempat bergantung. Patahkanlah kekuasaan orang jalim. Hukumlah dia sehingga hapus kejahatannya. Tuhanlah Raja selama-lamanya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya akan lenyap dari tanahnya. Ya Tuhan, Engkau telah mendengar hasrat orang daif. Engkau akan menetap hati mereka. Engkau akan mendengar keluhan mereka. Untuk berlaku adil kepada anak yatim dan orang yang ditindas. Supaya tiada siapa di bumi akan menimbulkan ketakutan lagi